Csúnyog Gábor, Napsugárhajó Tudományos, fantasztikus regény A szalmahajú egyik oldaláról a másikra fordult. Görcsösen szorította a párnáját, hörgött egy-egy érthetetlen mondat fosztlányt, amelyből csak néha bukkantak elő értelmes szavak. Arrakán, ne báncs! Szerpenta, jaj, a csápjaid! Ne beszéljetek, csecsemők! Zakapus, ne nevess már! Hagyjatok békén! Ekkor riadtan felébredt, ziláltan ült az ágyban, és még percekig nézett maga elé. Egy szőkehajú nő állt mellette, a kezében néhány pirulával és egy pohár vízzel. Kéred? kérdezte gyengéden, és egy kendővel letörölte a barátja izzad homlokát. Nem, nem, köszönöm. Már elmúlt. Tudod, Megint azok az álmok. Semmi baj. Nyugodj meg, itt vagy mellettem. Már szor racsitította így a szerelmét, hozzászokott a rémálmaihoz. Az utóbbi időben gyakoribbá váltak a rohamok, és egyre többször figyelte meg a szalmahajút, ahogy csak bámul maga elé, és valamin erősen gondolkozik. Ilyenkor még a szája is mozog, Némán. Másfél évvel ezelőtt, amikor behozták a kórházba a fiatalembert, élet és halál között lebegett. Soha nem derült ki egyértelműen, hogy mi is történt ott, a Gellért hegy gyomrában, amikor beomlott az a barlang. Volt egy kisebb földrengés, több épület is megrongálódott, és egyes lakók furcsa fényjelenségekről is beszámoltak. A szalmahajú abban a barlangban töltött el két napot, Sérülései életveszélyesek voltak, a hosszú oxigénhiányos állapot pedig valamennyire az elméjét is megzavarta. Ő, az egykori ápolónő, mégis megszerette ezt a betegét, aki a rehabilitáció során olyan szépen zongorázott és olyan jókat beszélgettek, hogy szép lassan beleszeretett. Amikor nem nővérként tekintett rá, élvezettel hallgatta a történeteit egy távoli bolygóról, az ottani furcsa civilizációról, a repülőjárvűvekről, és arról a hatalmas holdról, amelyik a város felett az egész eget elfoglalta, és napként világított. Azt nem szerette, amikor a szellem lényekről beszélt, mert ilyenkor a barátja mindig zaklatott lett, hadonászni kezdett, a szavai összefüggéstelenné váltak, mint most. De a szalmahajú szerencsére megnyugodott, Visszafeküdt az ágyba, lecsukta a szemét, a légzése újra egyenletessé vált. Barátnője is lefeküdt, és amikor már úgy látta a kedvese elaludt, finoman letette a poharat és a pirulákat az éjjeli szekrényre. Már majdnem álomba merült, amikor a szalmahajú halkar megszólalt. Bajban vannak, a sivatagi harcos és a barátnője meg a felkelők. Megint történik valami. Ezt is a szellemlények okozzák, de ők már nincsenek jelen. Furcsa járatok. Átszelik a bolygót. Kérlek, most már tényleg próbálj meg aludni. Hajnal van. Menned kell dolgozni, és nekem is. Úgy szeretném, ha hinnél nekem. Meg akarom mutatni neked, amit látok. Megint láttam azt a bolygót, az albahort. Gyönyörű volt. Ábrándozott a szalmahajú. A barátnője sóhajt egyet. Szeretem hallgatni a történetedet. Hidd el, hogy ilyenkor én is veled járok a sivatagban, meg abban a rózsaszínű, lilásfényű városban. A csodálatos, fehér szárnyú madarak, mint az angyalok. Most Nübil és Zag is ott vannak. Csak valami készül, megint valami rossz dolog, komorodott el a fiatal ember arca. Ahhoz neked már nincs közöd. A szellemek elmentek, ha már muszáj ott járnod, gondolj inkább a bolygó szépségére, meg arra a holdra. Próbálta nyugtatni a szőke lány, de a barátja újra izgalomba jött. Az áldó, ott is van valami, oda is mennek majd, csak még nem tudom, hogy miért. Nem véletlen, hogy ezeket látom, megint lesz valami, pedig már másfél éve olyan nyugodt volt minden. Ebbe bele fogok őrülni. Dehogy fogsz? A doktor úr megmondta, hogy időnként visszatérhetnek az álmok, hogy romolhat az állapotod, de egyszer már teljesen kigyógyított. Ne félj, most is elmúlik majd. Ha gondolod, beszélhetek vele újra? Nem. Vágott közbe kissé ingerülten a szalmahajú. Nem ebbe őrülök bele, hanem abba, hogy nem tudom veled megosztani, hogy te nem jársz ott velem, hogy nem hiszed el, pedig ez igenis valóságos. Amikor mesélsz róla, ott vagyok veled. De a valóságban, mert ez létezik. Hiába a kezelések, mindennél biztosabban tudom, hogy ez a világ létezik. Hát ebbe őrülök bele. Bele hogy őrült vagyok. Vigyorgott eszelősen. A nap első sugarai bevilágítottak az ablakon. Kirajzolták a levegőben úszó apró szemeket, lassan rákúztak a szék karfáján heverő ruhára. Ahogy a vörös korong felső karéja is kibukkant a házak fölött, már színe is lett a ruhadarabnak. Egy fehér köpeny volt. A szalmahajú imádta az illatát. Ebben a köpenyben ismerte meg a szerelmét, azóta sem tudott szabadulni a kórházban használt öblítő aromájától. Mindketten fölkeltek, már nem volt értelme tovább erőltetni az alvást, az álom kiröppent a szemükből. Elindult a nap, elkezdődött a gépies mozdulatsor, mint oly sok százezer lakásban ez időtájt. Mosakodás, öltözködés, készülődés a munkára. Bugyogni kezdett a vízforraló, hamarosan a kis garzont betöltötte a kávé illata, néhány perc múlva némán ültek az apró étkező asztalnál. Egymásra néztek, de a szalmahajú elfordította a tekintetét. Tudta, hogy nincs ez így jól, hogy sokáig nem terhelheti a barátnőjét az őrületével. Szomorúan nézte formás alakját a fehér köpenyben. Bénultan figyelte, hogy magára kanyarítja a szövet kabátját, csak azokat a vádlikat nem takarta el, amelyeket először látott, még ott a rakparton. Bár csak ne találkozott volna soha a szellemlényekkel. Akkor most minden másképp alakulna. Igaz, nem csak ezek az álmok nyomasztották. A zeneiskolába nem szeretett bejárni, néhány tehetségesebb diákot leszámítva, értelmetlennek tartotta a zongoratanítást, sokszor úgy érezte, aljas módon használja a zenét arra, hogy pénzt keressen, nem is túl sokat. Szinte minden hónapban gondot okozott a lakbér és a rezsi kifizetése, napról napra éltek. Valamikor ennek is meg kell változnia. Ez is egy rossz álom, csak ezt a fajta irrealitást milliók élik meg valóságként. Lassan neki is indulnia kellett. Hóna alá csapta a kottás dossziét, sálat kanyarított a nyakára, sapkát nem húzott, mert a haja amúgy is éppen eléggé védte a hidegtől, Arról nem is beszélve, hogy akármit csinált, a tincsek mindenfelé kilógtak a fejfedő alól. Ez a nap is úgy telt el, ahogy a többi. Fáradtan bandukolt hazafelé, hóna alatt a dossziéval, a sálat megint bent felejtette a zeneteremben. Tudta, hogy ezért megkapja otthon a korholást, de ettől most jó kedvre derült. Az a kedves mosoly, az a kedves korholás. Ez az ő élete. Ez tartja benne a hitet, a legfontosabb, a legjobb, nincs szüksége neki semmiféle távoli bolygóra. A rossz kedve elmúlt, vidáman lépegetett hazafelé a járdán, és arra gondolt, hogy valami apró ajándékkal meglepi a kedvesét. Bacsoráznak egy jót, és elfelejtik az éjszakai rémálmot. Megállt egy virágbolt előtt, de várnia kellett, mert egy kis mama. Éppen a babakocsit próbálta betolni a szűk ajtón. Segíteni próbált, mert a fél szuterén helyiségbe még néhány lépcső is levezetett. Az ajtó azonban nem nyílt ki rendesen, a babakocsi félúton megakadt. Az anyuka ekkor megkérte, hogy vigyázzon néhány másodpercre a gyerekére kint, csak 200 forinttal szaladna be, amivel még tegnap maradt adós. A szalmahajú megállt a kocsi előtt, egy másfél éves kisfiú mosolygott rá. Ő is megpróbált vigyorogni, de nem nagyon ment neki. Legutóbb négy rémisztő műanyag csecsemővel kommunikált, és azóta nem kedvelte túlzottan ezt a korosztályt. Mégsem tudta levenni a szemét erről a gyerekről, aki már nem mosolygott, a tekintete értelmesnek tűnt. Szelíd volt, de erőt is sugárzott magából. És akkor... A kisbaba kinyitotta a száját, a szalmahajút pedig kiverte a hideg veríték, a gyerek beszélni kezdett hozzá. Szükségük van rád, segítened kell nekik, ne félj, nem bánt senki, a barátaid keresnek majd, hamarosan. A szalmahajú kiejtette a kezéből a kottákat, és szaladni kezdett. Már nem hatolt el a tudatáig a boltból kilépő anyuka szemrehányása. Csak egy percre kértem, hogy segítsen. Hihetetlen, hogy ma már ennyit sem lehet kérni az emberektől. De én sem vagyok normális, hogy egy őrültre bíztam a gyerekemet. A boltos is kilépett az üzletből, és amikor a kismaba dühösen elment, lenézett a földre. Felismerte a kottákat, ismerte a gazdájukat is. Nem rossz ember ez, csak Kicsit furcsa, mondta, miközben gondosan összeszedte a papírokat, aztán visszatért a virágok közé. Távolról nagyon kicsinek tűnt a felderítő jármű, csak a kerekei által felvert, elhúzódó homokfelhő rajzolt ki az útját a végtelen sivatagban. Az útteva kegyetlen sugarai megmegcsillantak szénfekete ablaküvegeken, amikor egy nagyobb dűnét kikerülve átmenetileg irányt váltott. A manőverek után azonban újra visszatért eredeti útvonalához, és megállíthatatlanul közeledett a céljához. A jármű közelebbről már sokkal nagyobbnak tűnt, a bentülők pedig teljes kényelemben utaztak, mit sem törődve a kinti gyilkos hőséggel. A belső tér tágas volt és hűvös, a műszerek és a vizsgálatokhoz szükséges egyéb eszközök mellett több napnyi ellátmányt is magukkal vittek. A sivatagban mindig óvatosnak kell lenni. A küldetés résztvevőinek hangulatára azonban a legkevésbé az óvatosság volt jellemző. Jókedvűen beszélgettek, viccelődtek egymással, egyikük egy idősebb, borostás alak pedig a többieknél is vidámabban vitte a szót, kezében egy a városból származó, de a sivatagiak körében is egyre népszerűbb üveggel. Pedig, higgyétek el nekem, kedves utitársak, hogy én már beszélgetek is velük. Igen, nem nézzetek olyan idétlenül, hiszen értem, hogy mit akarnak mondani, és most már úgy tűnik, hogy ők is megértenek engem. Kedves professzor úr, Igazán nevegyes értésnek, hiszen az Albahor értékeli hatalmas tudását, nem is beszélve arról, amit a bolygóért tett, de mégis elég nehéz elhinni, amit mond, hiszen ezek az élőlények a törzs fejlődési táblázat alapján a férgek szintjén állnak. Betette közbe az egyik városi katona, aki a navigációért felelt: Ugyan! Jön itt nekem a táblázatával! Mi, városiak is gyártottunk, hasonló táblázatokat, mi is megpróbáltuk rendszerezni az élő lényeket, de mondhatom magának, hogy az egésznek semmi értelme nincsen. Én ugyanis biztos vagyok benne, hogy bármikor találunk elképesztően buta emlősöket és akár szuper intelligens egysejtőeket is, ha egy kicsit is kiberészkedünk ebből a rendszerből. Márhogy melyik rendszerből, professzor? Na, igen. Jó kérdés. A hülye táblázatainkból, a korlátolt gondolkodásunk rendszeréből. De az útteva rendszerre is gondolhatunk? Bocsánat. Csak közben megszomjaztam. Na, szóval ki kellene már lépnünk az űrbe megnézni, hogy máshol hogyan működnek ezek a dolgok. Hamar rájönnénk, hogy a mi elméleteink csak itt igazak, az álbahoron. Na, egészségére! Nem lesz az sok, professzor? Hamarosan megérkezünk az első lyukhoz. Ki is kell majd szállnunk ebből a járműből. Te csak ne félts engem, fiam! Töltött én már majdnem egy hetet is a sivatagban, na igaz, hogy a hidegebbik felén, viszont akkor is volt nálam sok-sok mécsánsz, akkor is segített, és most is segít, mondta magabiztosan a professzor, és újra meghúzta a bugykost. Hát jó, csak óvatosan, nehogy aztán megint megszólaljanak azok a férgek. Ez utóbbi mondatot a katona ugyancsak a kuncogó társához címezte, remélve, hogy a menedzaj elnyomja gonyoros megjegyzését, ám a professzor érzékei kitűnően működtek. Hiába ironizálsz, öcsike! Eddig három helyszínt vizsgáltunk meg, mindenhol ott voltak a bogárkák, egy-egyértelmű mű, tehát a kapcsolat a lyukak és a bogarak között. Az előbb még férgek voltak. Mit képzelsz? Hogy kioktatsz engem? Hát nem tudod, ki vagyok, én e, ezvinöcsém. Gyere csak ide! Utasítsd már rendre ezt a városi suhancot, mert úgy tűnik, fogalmas sincs, kivel is beszél. Na! A jármű elejéből ekkor egy másik egyenruhás férfi lépett az utazótérben beszélgetőkhöz. Kezében elektromos térkép, az arcán halvány félmosoly, amelyet minden erejével igyekezett elnyomni. Ám az ülésből félig lecsúszó professzor valóban vidám látványt nyújtott. – Ez mi barátom? Ezek itt gónyolódnak rajtam, pedig igazam van? Én tényleg beszélek azokkal a férgekkel? – bizonygatta a professzor. – Milyen férgekkel? Kikre gondol, professzor? kérdezte Ezvin. Nem kikre, hanem mikre, illetve hát igaza van valóban kikre, mert még ha a törzsf, fel, szóval alacsonyabb rendőek is, mint mi, de igenis gondolkodnak. E Ezvin, beszélnek. Ja, igen, már kezdem érteni fordult a parancsnoka többi katonához. A professzor azokra az apró élőlényekre gondol, amelyeket a kürtők környékén találtunk. A kutatás szempontjából nagyon fontosak lehetnek, hiszen ezek az élőlények információkat hordozhatnak. Emlékeztetnélek titeket, hogy a professzor kutatásainak nagyon sokat köszönhetünk. Az, hogy nem lett katasztrófa a háborúból, nagyrészt neki is köszönhető. Úgyhogy több tiszteletet a professzornak. Meg ne halljam, hogy bárki is gúnyolódik vele mondta szigorúan Ezvin, majd a tudóshoz lépve halkan a fülébe súgta, hogy a megrendszabályozott katonák ne hallják. Professzor, ne igyon annyit, mert nevetségessé válik. Mindjárt megérkezünk, hamarosan szükség lesz magára. Rám? A vén bolondra? Aki össze-vissza beszél? Hát mégis van rám szükség, mi? üvöltötte döjfösen a két közlegénynek, Közben Ezvinnek odasúgta, hogy néhány perc múlva rá sem ismernek majd, teljesen józan lesz. Amikor felvették a külső keringést magukban rejtő sivatagi védőruhákat és megközelítették a kürtőt, a professzor a csodával határos módon valóban kiúzanodott, és nagy vehemenciával azonnal át is vette az irányítást. – Oda! Oda tegyék a vastraverzeket! Ide pedig a tükröt, nem? az ultrahangos érzékelőt erre az oldalra állítsa fel. Mi az? Magának semmi eszerincsen? Csak ott bent volt nagy legény? Vetette oda az imént még rajta éltszelődő közlegénynek, aki hitetlenkedve nézett az agilis öregemberre. A professzor azonban nem is törődött vele, hanem lehasalt a földre, és megszállottan sepergetni kezdte a homokot. Itt vannak, itt is vannak a féreg urak, jó napot kívánok! Hogy érzik magukat? A kollégáikkal már találkoztunk, most önöket is nagy szeretettel látom vendégül ebben a kis befőttes üvegben. Kérem, ne haragudjanak! Ez csak átmeneti szállás. A laboratóriumban minden kényelmüket kielégítő lakosztály várja majd önöket. Meglátják, egy hajuk szála sem görbül. Igen. Mindent tudok az igényeikről, ne féljenek. Így ni. Na, mit mondtam? Látják? Itt is megtaláltuk ezeket a kis kékes élőlényeket. Itt tanyáztak, és nem véletlenül. Hamarosan jól elbeszélgetek velük. <há> Professzor, kérem, az apró élőlényekkel majd később foglalkozunk. Most mindennél fontosabb lenne, hogy ezt az újabb kürtőt tanulmányozzuk. Ne felejts el, hogy csak egy-két óránk van itt kint a tűző napon. Fordította Ezvin finom mozdulattal a professzort a homokban tátongó lyuk felé, nagyon vigyázva, hogy még véletlenül se csúszon bele. Hogy milyen mély a lyuk, azt ugyanis egyelőre még megbecsülni sem tudták. Ezért hozták magukkal a hatalmas tükröket és a különböző mérőberendezéseket. Ez már a negyedik járat, amelyet megvizsgálnak. Az előző háromnál sem jutottak előrébb, és sajnos most sem kecsegtetett sok reménnyel a kutatás. Minden esetre be kellett járniuk mind a hét alakutat, hogy végleg kielenthessék, nem tudnak semmit. A professzor irányításával egymás után végezték el a vizsgálatokat. Az Albahor bolygó napja, vagyis az Uttava csillag sugarait irányították elsőként a járatba, ám ahogy a többi esetben, úgy a fény itt is csak néhány száz méter mélységig hatolt le. A kürtő ugyanis enyhe kanyart vett. Az ultrahang és a többi műszer sem hozott jobb eredményt, úgyhogy maradt a legegyszerűbb eszköz, a mérőón. Egy vékony, de nagyon erős, a pókháló anyagával rokon kötélen, minden irányban görgökkel körülvet szenzort kezdtek el leereszteni a mélybe, ám a járat végtelenül hosszú volt. Ugyan ez alkalommal több kilométer hosszúságú kötelet hoztak magukkal, de még ez is elfogyott. Közben kamerán figyelték a szenzor felvételeit, amelyek mindig csak ugyanazt mutatták, egy véget nem érő alagutat. Tudtam, hogy ez lesz. – Ennek így semmi értelme nincsen! – legyintett lemondóan a professzor. – Mi lehet ez a rejtélyes lyuk? Én ebben nem szívesen nyugszom bele? – dühöngött Ezvin. – Valami megoldásnak kell lennie. Szerezzünk még kötelet, és eresszük le olyan mélyre, amennyire csak lehet. – Olyan hosszú kötél nincs, kedves Ezvin barátom? Hiába ez a pókhálószerűség! – a sivatagiak remek technológiája több ezer kilométer után ez is elszakadna. Több ezer kilométer? Az hogy lehetséges? Ott már el kellene olvadnia, hiszen a bolygó belső magja, még 50 kilométert sem kell lefúrnunk, és már is feltör a magma. Vetette közbe Ezvin, aki az életében én már a második alkalommal kényszerült arra, hogy a professzorral közösen oldjon meg egy lehetetlennek tűnő fizikai feladványt. – Bizony, Ezvin fiam, ez pontosan úgy van, ahogy mondja. Ja, – Jeljen, eddig csak bohockodtunk, a komoly kutatás azonban csak most kezdődik, és ebben magának fontos szerepe van. – A járgányban elmondom, egy jó üveg méh mellett. Ezvin kelletlenül intett az egység többi tagjának, hogy szedjék össze a felszerelést, indulnak vissza a bázisra Zag és Nübil kézen fogva sétáltak a város utcáin Zag a sivatagi harcos soha nem tudod betelni a csodálatos színekkel a rózsaszínből lilába váltó felhőkkel az albahor hatalmas holdja vagyis az Aldo csillogásával ugyan a háború óta már többször is járt itt a szerelmével ám mindig csak rövid időre érkeztek néhány nap alatt elintézték a dolgokat, amelyel a városi sivatagi átmeneti kormány megbízta őket. Nübilt minden egyes alkalommal levette a lábáról zak gyermeki lelkesedése, a kupolák, a szabálytalan szerkezetű házak iránt, ahogy percekig nézte a hatalmas fehér szárnyú madarakat, amelyek úgy röpködtek a város fölött, mint az angyalok. A sportos testalkatú Nübil itt nőtt fel, neki inkább a sivatag jelentette az egzotikumot, Mostanában jobban is szeretett ott lenni, mint itthon, ahol annyi megpróbáltatás érte az ellenállásban töltött évek alatt. Mégis, Zaga lelkesedése több volt, mint az ismeretlen szépség iránti vonzalom. Az a név a falba vésve. – Tudod, mi jutott eszembe? Elmehetnénk az egykori otthonomhoz. Megnézném, milyen most az a ház. Kik laknak ott? – mondta Nübil hatalmas termetű kedvesének. – Oda? – az elég messze van innen, és amúgy is vár a munka, már épp elég ideje andalgunk itt, válaszolta Zag kizökkenve az álmodozásából. Zag, másfél év telt el, eddig minden alkalommal elkerültük azt a házat, pedig meg kellene már tudni, hogy... Jó, majd egyszer, most tényleg nincs rá idő, mondta Zag kisé ingerülten. Menjünk. Már várnak minket, elengedték egymás kezét. Nübil nem hozta szóba többet ezt a témát, de elhatározta, hogy ez alkalommal végre utána jár a rejtének. Hosszabb küldetése érkeztek a városba, lesz rá ideje. Az átmeneti harag ellenére Zag most is rajongva nézett Nübillre, éppen úgy, mint amikor először meglátta. Sosem felejtette el a ruganyos testét, azt a néhány, a szemébe lógó fekete hajszálat, amint Félig hátra fordította a fejét, szép szemével egyenesen az övébe nézett. A lány akkor egy hatalmas gyümölcsöt cipelt, Zack pedig odalépett hozzá, hogy segítsen. Már akkor is tudta, hogy összetartoznak, akkor is ugyanúgy lépdeltek egymás mellett, mint most, és hiába jött a menekülés és a háború, ez sosem változott. Átvágtak egy nagyobb téren, Amenek a közepén egy domb állt, nem is olyan rég még véres harcok szintere volt. Mögötte a vízügyi minisztérium épülete úgy festett, mintha az elnevezéshez híven valóban épp most bukkant volna ki a tengerből. Homlokzatát hínárszerű alakzatok borították, mintha az iszap lassan csordogálna le a szabálytalan falakon. Persze nem csak a vízügyi minisztérium, hanem az összes épület is ezt a képet mutatta itt a városban, a vulkánbeton sajátosságainak köszönhetően. A bejáratnál álló őrök már jól ismerték őket, az egyikük különösen, aki már a másfél évvel ezelőtti állom alkalmával is itt szolgált, és Zag tréfáját azóta sem felejtette el. Remélem, már nem haragszik érte. Mosolygott rá Zag, ahogy odaértek a kapuhoz. Ugyan, tudjuk, mit tett értünk azon a napon. Mindannyiunk életét mentette meg. Igaz, hogy abban a pillanatban, amikor felébredtem, és a társammal egymás fejéhez tartottuk a fegyvert, mert hogy alvás közben maga úgy állított be. Szóval, akkor nem voltam éppenséggel túlvidám, de ma már csak nevetek rajta. Ne vegye a szívére, cimbora! Most már egy hajóban vagyunk. Veregette meg a vállát zeg. Igen, semmi gond. Sok szerencsét odabent mondta a katona. Hát reméljük, ez alkalommal könnyebben megy, mint a legutóbb. Vigyorgott zög, és az eszébe jutott, hogyan szerezte meg akkor, több tucat katona ellenében, a falba rejtett kristályt, hogyan szaggatták szét az izmait a hanglövedékek, aztán hogyan menekült az ébredező emberek és robotok keresztüzében, egészen a gyalogos hídig, ahonnan végül levetette magát a mélybe. Az épület belül sem változott sokat, a falak nedvesen csillogó borítása, az a tompa, zöldes kvarcréteg ma is ugyanúgy derengett. A minisztérium egyik alkalmazottja sietett eléjük, és egy tárgyalóterembe invitálta őket. Az egyezkedés sokáig tartott, és ezúttal sem jutottak előbre. A városiak hírhet barlang börtöneiről volt szó, Ahová az elmúlt évtizedekben a köztörvényes bűnözők mellett leginkább a néhai vízügyi miniszter politikai ellenfeleit dugták, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy onnan ne kerüljenek elő többet élve. A város szélén a Sibatag határán húzódó természetes barlagrendszereket tökéletes, kegyetlen börtönökké alakították át. A világtól elzárt üregekben ugyanis teljes sötétség uralkodott. Ráadásul beszélni sem volt szabad. A mindenhol jelenlévő szenzorok azonnal hanglövedékkel, a félelmetes frekvenciával büntettek egy-egy hangosabb szót. Ínak szakadtak, csontok törtek ilyenkor, a legtöbben már a második fenyítésbe belehaltak. Ebben a börtönben raboskodott D'Alea is egykor a távoli világból érkezett csodálatos asszony, akit fantasztikus képességei, és a harcok során betöltött szerepe, illetve nem utolsó sorban egészen különleges gyermeke okán is egyfajta istennőként tiszteltek a sivatagiak. A barlangbörtönök ügye fontos kérdés volt. Valószínűleg sok társuk továbbra is ott raboskodott a föld alatti üregekben. A háború után felálló városi sivatagi kormány döntései alapján a két nép megőrizte ugyan teljes szuverenitását, de bizonyos területeket közös ellenőrzés alá vontak. Így kerülhettek városi tudósok a sivatagiak féltve őrzött laboratóriumaiba, és ezért voltak most itt, a városban az egék is, a sivatag képviseletében, hogy a börtönök kiürítéséről és hasznosításáról tárgyaljanak. A történelmi egyességek ugyan megszülettek, de azok gyakorlati megvalósítása nem zajlott minden zökkenő nélkül. Míg Zegék minél hamarabb szerették volna kiüríteni a barlangbörtönöket, addig a városiak, talán kicsi sajnálva, hogy le kell mondaniuk erről a rendszerről, inkább késleltették az átvizsgálást. Másfél év telt el, mondta Zeg. A bajtársaink és az önök elődje által letartóztatott városi ellenállók közül még akár több százan is oda odabent. Most már tényleg itt az ideje annak, hogy megnyissuk a börtön kapuit. Az ártatlanok mellett rengeteg gyilkos is megérdemelt büntetését tölti odabent. Nem kockáztathatjuk, hogy mindannyiukat egyszerre helyezzük szabadlábra. Az azonosításuk azonban rendkívül nehézkes, ezért még kérnénk egy kis időt? válaszolta udvarjasan tárgyalópartnere. Nézze, mondta száraz hangonzag. Én Elsősorban katona vagyok, a politikához nem értek. Ám az önök érveit egyáltalán nem tartom meggyőzőnek. Elképzelhetetlen például, hogy ne lenne a városban néhány igen jól őrzött épület, ahová a rabokat átmenetileg átszállíthatnánk, majd a megfelelő azonosítások után szabadlábra helyeznénk a sivatagiakat és a városi felkelőket. Ön nagyon leegyszerűsíti a kérdést. A városi felkelők között is rengeteg a bűnös, akik vétettek a törvényeink ellen, még akkor is, ha egy már azóta megdöntött hatalom ellen harcoltak is. Azokat az eseteket alaposan ki kell vizsgálni. Emellett pedig igen nehéz megbecsülni, hogy hányan lehetnek valóban odabent, tehát fogalmunk sincs, hány helyre van szükségünk a rabok áttelepítéséhez akiknek ráadásul, tudomásunk szerint, különböző elvadult csoportjaik veszélyt is jelenthetnek a számunkra. Nem gondolom, osztályvezető úr, hogy a napsugár vetőinkkel szemben komolyabb ellenállást fejthetnének ki. Vigyorgott, De még az önök kétsövű hangfegyverei is igen hatékonyak. Egy szóval továbbra sem értem, mi tarthat el évekig egy börtön kiürítésén. Ha pedig a hely miatt aggódnak, nos, nálunk a sivatagban van hely bőven, éppenséggel földalatti üregekből sem állunk olyan rosszul. De erről már nyilván értesültek. Minden esetre meg kell szüntetni a barlangbörtönt, és véget kell vetni az alkalmazott bánásmódnak. higgy el, Zag, hogy mi is épp elég sivatagi szokást tartunk kifogásolhatónak, mégsem szólunk bele a belügyeikbe. És nem állítunk fel vizsgáló bizottságot, például a városból elhurcolt gyermekek téma körében. Ugyan már? Harsant felzeg. De hiszen maga is tudja, hogy ez csak legenda. Lehet, de arra sincs bizonyíték, hogy az eltűnt sivatagi harcosok éppen a mi barlangjainkban sínlődnek. Zeg tehetetlen dühében majdnem az asztalra csapott, hiszen sajnos kifogyott az érvekből, hiába tudta, hogy igaza van. Félúton aztán lelassította a mozdulatát, de a városi delegáció tagjai így is ietten dőltek hátra a székeikben. Nübil elérkezetnek látta az időt, hogy megszólaljon. A városi ellenállás egykori tagjaként pontosan tudom, hogy legtöbb társunk semmilyen bűncselekményt nem követett el, a mai napig terroristaként kezelni őket pedig jogsértő, mondta a fiatal lány. Emlékeztetem arra is, hogy a lakosság jelentős része követeli a szabadonbocsátásukat. Hiába hivatkoznak tehát arra, hogy mindez belügy, a barlangbörtönök helyzetét nekünk is mielőbb tisztáznunk kell. Kisasszony, még ha sok időt töltött is a sivatagban, városiként tudnia kell, hogy egy börtön felszámolása nagyon kényes feladat, biztonsági kockázatokat vett fel, nem véletlenül nem siettük el eddig. Azt viszont megígérjük, hogy a kérdést rövid időn belül meg fogjuk oldani, és erről a folyamatról a sivatagiak is megkapják a kellő tájékoztatást. Az osztályvezető tökéletesen csürte-csavarta a mondandóját, ami egyre jobban feldühítette Zagot. Ennél azért több jár nekünk. Talán elfelejtik, hogy ki mentette meg a bolygót? Nem mi rohantuk le a maguk országát? Nem mi játszottunk össze azokkal a rettenetes szellemekkel? Vetette közbe Zeg, félig már kiabálva. A szellemekkel, akik talán nem is léteztek, tisztelt Zeg úr? Vetette közbe ironikus mosolyjal az osztályvezető. Nekem nagyon is valóságosnak tűntek. Az egyiket el is kaptam. Megmutassam, hogy... Zeg már állt és üvöltött. Nübill próbálta megfékezni, a városiak pedig felpattantak puha székeikből és a falik hátráltak. Kérem, csillapodjon, Zeg! kiáltotta az osztályvezető is, aki ebben a pillanatban már messze nem beszélt olyan ironikus hangnemben, ahogy az előbb. Az ön érdemeit senki nem vonja kétségbe, de ezt a kérdést nem lehet érzelmi alapon rendezni. Kérem, Legyenek még egy kis türelemmel! Garantálom, hogy a Barlang börtönök kérdését nagyon hamar megoldjuk! Zagés Nübil feldúltan távozott a vízügyi minisztériumból. Egy tapottat sem jutottak előre, ráadásul már több mint két hete tartottak a tárgyalások, a városiak pedig folyamatosan húzták az időt, ahogy most is. Valami van a háttérben! Ezek valamit titkolnak! Valami van ott bent a barlangbörtönökben. Nem állnak meg az érveik. Tudják, hogy előbb-utóbb be kell minket engedniük oda, de azt is, hogy a friss békét ezért az ügyért nem veszélyeztetik. Hát ez a politika. Nübil, ezt én nagyon utálom. Inkább harcolnék velük szemtől szemben. Ragadta meg Zega napsugár vetőjét, amelyet mindig magánál tartott. Azt már egyszer megtetted, sőt, ha nem foglak vissza, talán most is. Mosolygott Nübil, miközben gyengéden megsimogatta a zeg karját. Viszont én is érzek valami furcsát ezekkel kapcsolatban. Nálunk még mindig nem ment végbe az igazi átalakulás. A vízügyi miniszter meghalt, a diktatúrának vége, de az emberek egy része még mintha mindig követné őt, mondta Nübil. Gondolod, hogy ezek is az ő emberei voltak, éppen itt a vízügyi minisztériumban. Csodálkozott Zeg. Gyanúsan viselkedtek. Gondolkozott elmerengve Nübil. Azt tudom, hogy az ellenállás embereinek ide nem sikerült bejutniuk, és ugyanaz összes új hivatalnokot átvizsgálták, tehát az új funkcionáriusok elvileg tiszták. De hát a vizsgálat sem deríthet fényt mindenre. Ez talán még a barlang börtönöknél is fontosabb kiáltotta Zeg. Aztán néhány percig némán haladtak egymás mellett. A vulkánbeton épületek mögött egy rövid időre előbukkant a hatalmas folyó felett átívelő gyalogos híd, ahonnan Zeg végül levetette magát másfél éve, miután nem maradt más választása a hosszú menekülés és az izmaid szétszaggató harc után. Nagyon aljas fegyverek azok a hangágyúk. Remélem, hogy a társainknak nem esik bajuk ott a néma mondta Zeg. A sivatagi harcosok nincsenek cukorból, simult Nöbill Zeghoz, akinek ez most a szokásosnál is jobban esett. Ha nem lett volna nöbil, teljesen magányosnak érezte volna magát ezen az ingoványos területen. Még a szellemlényekkel is szívesebben harcolt volna, mint hogy ezekkel a simolékony politikusokkal csatázzon, ráadásul a szavak szintjén. A lehető legjobbkor jelzett a kommunikátora, a professzor kereste. A sivatagban, a föld alatti tudományos központban nagy volt a sürgésforgás lépten nyomon egymásnak ütköztek a városi és a sivatagi kutatók, akik még mindig nehezen szokták meg egymás teljesen eltérő gondolkodásmódját. Nem csoda, közel ezer év elszigeteltség után, a másfél évnyi közös munka során még leginkább csak addig jutottak el, hogy nagyjából feltérképezzék, megértsék a másik nép mértékegységrendszerét, a fizikáról és egyéb természettudományokról alkotott elképzeléseit, összehangolják az eszközöket, létrehozzák azokat az axiómákat, amelyeket immár mindkét fél elfogad. A viták és surlódások azonban mindennaposak voltak, és bár komoly indulatok nem kísérték azokat, rendre megnehezítették a közös munkát. A városiak még mindig nem szokták meg a sivatagi életet. Nem csak a föld alatti, ám mégis világos, kékesen derengő hatalmas terek, a rengeteg víz, a fürdők vagy a különös fegyverek és járművek ejtették őket ámulatba. A félelmetes napsugárvetők, a bolygó legpusztítóbb kézi amelyek az uttava izzó sugarát lövelték ki harcközben, a sivatag felett elképesztő gyorsossággal repülő és manőverező zizzenők mellett, a hihetetlenül rendszerezett életmód is szokatlan volt számukra. A sivatagi katonáknál tapasztalt elképesztő fegyelem és rend az életszinte minden területén jelen volt. A kutatók annyira pontos beosztásban dolgoztak, hogy az előzetesen megszabott órarendhez képest egy perccel sem maradtak tovább a laboratóriumban. Mindennek megvolt a helye, a menete, és amikor a városiak ettől eltértek, az ingerültséget váltott ki a vendéglátókból. Márpedig a városiak gyakran eltértek a menetrendtől. A kellemes éghajlat, a jó termőföld, a felszíni vizek, a hatalmas folyó és a tenger viszonylag könnyű életmódot biztosított nekik rengeteg szabad idővel. Még a sivatagiaknak a gyilkos időjárás miatt évszázadokon át az életben maradást jelentette a szigorú fegyelem, a városiak értékrendje sokkal szabadabb volt. Talán lustábbak, de kreatívabbak is voltak, mint sivatagi társaik. Különösen igaz volt ez a városból származó professzorra, akire már több mint egy órája várt a kutatóközpontban közel száz sivatagi és városi kutató. A várakozás során mutatott reakcióik során is jól látszott a két eltérő kultúra. Míg a sivatagiak több ízben is felháborodásuknak adtak hangot, a városiak csak legyintettek, mondván előbb-utóbb is előkerül. Nekik lett igazuk. A professzor gyűrött ábrázattal, ám annál vidámabb tekintettel hamarosan előbukkant az egyik járatból, majd álmélkodva körbejárta az előadótermet, és alaposan megcsodálta a tetőn elhelyezett, az Uteva fényét a levezető világító testeket, mintha csak egyszerű vendégként venne részt a konferencián. Végül a pulpitusra lépett, és megkezdte, várva várt beszédét. Be kell, hogy valljam! A fenese gondolta, hogy maguk ilyen jól élnek itt a föld alatt. Sőt, hogy őszinte legyek, mi ott a városban azt gondoltuk, hogy csak úgy meghúzzák magukat valahogy a dűnék között, mint a hoboki rókák. <gül> a professzor első mondata után megfagyott a levegő a teremben, hiszen egyszerre dicsérte és sértette meg a házigazdákat. Különös érzéke volt ahhoz, hogy rátaláljon az emberek érzékeny pontjára. Amióta a sivatagiak beengedték a városiakat titkos föld alatti városaikba, nem győzték mutogatni nekik az egyébként valóban lenyűgöző technikai vívmányaikat, szinte minden vendéglátó a sivatagi kultúra civilizáltságát próbálta igazolni. Na, de igaz, hogy ezektől a rókáktól bőven van mit tanulnunk, nekünk, városi patkányoknak? folytatta a reakciókkal mit sem törődve a professzor, majd akkorát nevetett, hogy hosszú másodpercekig abba sem tudta hagyni. Jókedve valahogy átterjedt a hallgatóságra is, akik úgy döntöttek, inkább szeretik, mint utálják a bolondos öreget. Szóval, a lényegre térve, most már mindenképpen komolyan foglalkoznunk kell, ezekkel a lyukakkal, mert hát mégsem normális, hogy csak úgy megjelentek itt mindenféle járatok, amelyeknek aztán ki tudja, hol van a vége. A legjobb tehát, ha az elején kezdjük. Hogyan keletkeztek az alagutak? Tette fel a kérdést a professzor, majd némi hatásszünet után folytatta az előadását. A döntő ütközetben harcolók városiak és sivatagiak egyaránt, személyesen is találkoztak azzal a hét idegen eredetű lényel, akik a város oldalán szálltak be a küzdelembe, sőt, részben ők maguk robbantották ki a háborút is, rabulejtve a hűn szeretett vízügyi miniszterünk elméjét, aki azért maga sem volt teljesen ártatlan a helyes kis robot hadseregével és a hadigépezeteivel, emlékezett vissza a professzor a sokat emlegetett háborúra. Nos, a lényeg, hogy amikor a távoli világból érkezett nő, Dalea segítségével végül sikerült legyőznünk ezeket a szellemeket, elnézést, valóban nem tudományos kifejezés, de jobb szót nem találok a leírásukra. Azok, Látványosan távoztak a bolygónkról, még sokáig láttuk az égen azokat az izzó vonalakat, amelyek a végtelen űrbe veszve jelezték az útjukat. Ezek a fénycsíkok még derengtek egy ideig, sokak nagy örömére, akik az univerzum megmenekülésének mementójaként értelmezték azokat. Aztán a vonalak eltűntek, de Szerencsére megfelelően dokumentáltuk a jelenséget, így jöttünk rá arra, hogy a szellemlények távozása és a sivatagi lyukak között szoros összefüggés van. A termen izgatott moraj futott végig, ugyanis mindenki érezte, hogy a professzor már rég nem tréfálkozik. A tudós a holografikus vetítőhöz fordult, hogy különböző animációkkal illusztrálja az elméletét. Amint látják. Itt futnak ezek a kürtők, mindegyik a sivatagból indul a csatamezőről, tehát egy viszonylag kis területről. A harc után ezek a szellemek az univerzum különböző irányaiba távoztak, ám ellentétesen áramlott ki a hatalmas energia, amely beindította a bolygó forgását is egyben, lyukakat furva a bolygóba kezdeti feltételezéseink alapján az energianyalábok úgy hatoltak be a planétába, akár csak egy hétszögű alapú gúla csúcsából kiinduló vonalak. Egy szóval, ezek a szellemek lyukakat furtak a bolygónkba. Persze, hogy őszinte legyek, engem igazság szerint még ez sem zavarna olyan rettenetesen, ha ez a jelenség nem jelentene komoly veszélyt mindannyiunkra nézve. Jelenállás szerint ugyanis mindössze néhány hetünk van rá, hogy valamit kitaláljunk, egyébként nagy valószínűséggel katasztrófa következik be. Az előbbi izgatottság ezúttal kétkedő moralljá változott, a professzor által tartott néhány másodperces szünetben a sivatagi és városi tudósok egymás szavába vágva magyaráztak. Ebből a tudományos hangzavarból leginkább olyan szavakat lehetett megérteni, hogy ez képtelenség, nem lehetséges. A professzor megőrült. Nem, kedves kollégák, nem őrültem meg. Ebben biztosak lehetnek, mondta harsányan a pulpituson álló tudós, aki immáron sokat szorra tett tanúbizonyságot átlagon felül ilyen jó hallásáról. Nem őrültem meg. Sőt, nagyon is igazam van. Már mondom is, hogy miért. Ezeket a lyukakat minden lehetséges módon megvizsgáltuk, így most két dolgot tudunk biztosan. Az anyaguk olyan szilárd, hogy abból még mintát sem tudtunk venni. Megbonthatatlan keménysége a fala, sem a városi, sem a sivatagi technológia. Nem tudott vele mit kezdeni, még egy molekulát sem sikerült lepattintanunk a felületéről, ez pedig a második biztos információ tükrében tűnhet végzetesnek. A kürtők ugyanis átszelik az egész bolygót. A professzornak itt meg kellett szakítani az előadását, ugyanis a terem szinte felrobbant. Egy percbe is telt, mire a hallgatóság kissé lecsendesedett. Kedves kollégák! Kedves kollégák, sivatagiak és városiak! Nálatok és nálunk is mást tanítanak fizikából, de tudom, hogy amit most mondok, az nem illeszthető bele egyikünk racionális rendszerébe sem. Arra kérlek benneteket, hogy hallgassatok meg! A terem lassan és kiség kelletlenül ugyan, de végül újra elhalkult. Na, így már is jobb lesz, folytatta óvatosan a professzor. A lyukak közül van, amelyik csak a földkérgen haladt át. A legtöbb viszont átvágta a magmát is, elért a bolygó magjáig. Sőt, kiáratuk van a másik oldalon is. A helyzet az, hogy az a két biztos ismeret, amelyel jelenleg véleményem szerint a lyukakról rendelkezünk, egymást erősítik. Kétségem felül áll, ti magatok is meggyőződhettek róla, hogy ez a szuperanyag semmire nem reagál, semmivel nem lép kapcsolatba. Olyan, mintha egy másik fizika törvényei szerint viselkedne, mintha egy másfajta univerzumból került volna ide, ami nagyjából igaz is, hiszen azok a furcsa lények hagyták itt maguk mögött egyfajta búcsú ajándékként ezt a robbanó csomagot. De erről majd később. Energiájuk nem csak kiukasztotta a bolygót, hanem meg is szilárdította a lyukak falát alkotó anyagot. És az a hihetetlen helyzet állt elő, hogy a több ezer hőfokos magma sem tudja elmosni a csatornákat. Tehát ha éppen valakinek jó erős a hangja, szépen át kiabálhat rajtuk az Albahor másik oldalára. Professzor, amit mond, az teljesen irracionális. Mutasson legalább egy bizonyítékot. Pattant fel egy városi tudós. Bizonyítékkel? Rendben van, már mutatom is. Ezvin barátom ugyan katona, mégis egyszer az életünket mentette egy tudományos ötletével, még engem is lefőzve. Amikor ugyanis ott keringtünk az űrben, a konténerrel, az az ötlete támad, hogy jó, értem, folytatom a lényeggel. Szóval Ezwin kapitányt megkértem, hogy utazzon el az Albahor néhány pontjára, és készítsen nekem némi dokumentációt. Higgyék el nekem, hogy erre a feladatra ő volt a legalkalmasabb ember, és a tudományos munkájában sincs okuk kételkedni. Mutatnám tehát a képeket, amelyeket Ezvin készített. A termen újra izgatott morajlás futott végig. Igen, kedves tudós társak, pontosan azt látják, amit gondolnak. Ezek a kürtők bejáratai, vagyis inkább kijáratai, ha innen nézzük. Tehát van hét másikjuk is a bolygó másik oldalán. Ezvin fantasztikus munkát végzett. Három nap alatt három helyszínen járt, és elkészítette a szükséges méréseket és dokumentációt is. Így van, minden kétséget kizáróan az alakút másik végére értük. Ezek a kürtők teljes egészében átszelik a bolygót, a négyes számú például az óceán alján bukkan a felszínre. Bizony, kedves barátaim! Itt a bizonyíték, és ha még ez sem lenne elég, íme ez az önjáró robot, ez a féregnek nevezett szerkezet, amelyet a félelmetes és méltán híres Sivatagi harcos Zegg bocsátott útjára két nappal ezelőtt, a már említett négyes kürtő másik végén. Zeg szívesen segített, Sivatagiként éppen turista úton jár a városban, a barlang börtönöket próbálja megtekinteni? Viccelődött a professzor, majd teátrálisan megborzongott. Mirtózom a gondolattól, hogy oda még engem is bezártak. Majdnem. Na de a lényeg. A féreg régi ismerősöm, még a folyó elterelésekor használtuk az ottani természetes alagutak feltérképezésére. Elég viharvert a kicsike, te. Szerencsére éppen megőrizte a társaink videó üzenetét, amelyet most le is játszok önöknek. A háromdimenziós képen zag és néhány városi kutató búcsúzik el a férektől, majd egy rövidített filmben az alagút belsejét látjuk, végül magát a professzort, ahogy kiemeli a szerkezetet a sivatagban. – Igen, drága barátaim! – folytatta diadalittasan a professzor. – Íme a bizonyítékom! A féreg! – Átért a lyukon, a terem teljesen elnémult, ezt a döbben csendet használta ki a professzor, hogy végleg meggyőzze hallgatóságát. A járatok átszelik a bolygónkat, és semmi nem pusztítja el azokat, csak hogy, amint említettem, ez a furcsa csomag bizony robbanhat is, sőt, ha nem csinálunk valamit, robbanni is fog. A járatok ugyanis mozognak. Ez a harmadik nagy megfigyelésem. Az albaóri anyagra, a gravitációra, a tektonikus mozgásokra és a hőmérsékletre ugyan nem reagálnak, de egymásra igen. A kürtők folyamatosan közelítenek egymáshoz. Számításaim szerint két hét múlva egyesülnek, és egy szuper alagutat alkotnak majd. Csak hogy az Egyesülésük pillanatában megtörténhet az, amitől igazán tartanunk kell. Az anyaguk átmenetileg szétnyílik, utat engedve a magmának az Egyesült Szuperalagút két végén, vagyis a Sivatagi ország határán és vele átellenben az óceánban globális katasztrófát is előidézve. Na, ezt kell megállítanunk, kedves kollégák! Tisztelt professzor, engem meggyőzött az előadása. Feltételezem, hogy a tudományos dokumentációt is a rendelkezésünkre bocsátja, hogy mindenről alaposan is meggyőződhessünk. Emelkedett fel egy sivatagi tudós. Természetesen, a dokumentáció a rendelkezésükre áll, válaszolta maga biztosan a professzor. De ha el is fogadjuk, amit mond, mégis mit tudunk tenni? Semlegesítenünk kell azt az anyagot, amely a kürtőt alkotja. Meg kell találnunk az ellenszerét. Ehhez minden ötletre szükségünk van. De az első lépés, hogy a konferencia legfontosabb eredményeképpen még a mai napon egységesen fogadjuk el és igazoljuk a jelenleg kialakult helyzetet, mert csak az önök által is megerősített jelentéssel tudok a városi és sivatagi vezetőséghez fordulni, hogy a kutatáshoz és a szükséges lépésekhez minden támogatást megadjanak. – És rendelkezik már valamilyen elképzeléssel, professzor? – kérdezte izgatottan egy városi kutató. – Egyelőre semmi bizonyossal. Ezért van szükség az önök segítségére? – hadarta gépiesen a professzor, de mivel nem szeretett és nem is tudott jól hazudni, sietve elhagyta a pulpitust. – Jól sikerült ez a féregakció, Léped elkendezve Nübil a szobába. A légikikötő mellett szálltak meg, ahol Zeg, mint annyiszor, most is élvezettel merült el a színes buborékként fel és a leszálló léghajók látványában, amelyet a bolygóhoz szinte hozzá ragadó hatalmas csillogó hold, a városiak napja, az AEDO koronázott meg. Most üzent a professzor, megköszönte a segítségünket! Sikerült meggyőzni a tudósokat arról, hogy a lyukak valóban átszelik a bolygót. – Még a sivatagiakat is? – kérdezte zeg némi kétkedéssel a hangjában. – Igen, gondolom őket is, mert nagyon elégedetnek tűnt. – tűnődött Nöbil. – Csak tudnám, mi lesz ezekkel a lyukakkal. Nem túl megnyugtató, hogy a bolygónkat keresztül kasul átszurkálták ezek a rettenetes szellemek. Még szerencse, hogy a professzor rájött, Erre felé is lehetnek járatok. Hát igen, ráadásul ez itt nagyon közel van a városhoz, egy kisebb falu mellett, akárki beleeshetett volna. Igen, aztán a sivatagban potyant ki, neveted zeg. A lényeg, hogy a féreg átért, most már lezárták a területet, még szerencse, hogy összejött a régi csapatom, Ellenállók, kutatók vegyesen, mondta Nübil, némi büszkességgel a hangjában. Nübil, támad egy ötletem. Ezek az emberek segíthetnek nekünk egy. nyomozásban. Miféle nyomozásban zeg? Majd meglátod, számíthatunk rájuk. Hát persze, Jó, akkor hívd őket, már is indulunk. Biztos, hogy beválik a terved? Lehet, hogy azonnal megneszelnek valamit. Többször is emlegették a titkos szolgálatot. Talán minket is figyelnek. Mondta Nübil Zegnek nem sokkal később a vízügyi minisztérium épületéhez közeledve. Persze, hogy figyelnek. Éppen ezért találkoztunk a barátaiddal újra a lyuknál. Így az egészet tudományos feladatként tudtuk előadni a katonáknak akik mindent jelentettek a főnökeiknek. A vízügyi minisztériumban tehát tudták, hogy kint voltunk a lyuknál, de azt nem tudták, mivel bíztuk meg valójában a felkelő barátaidat. Ott az osztályvezető! Bökte oldalba Nübil Zagot, és mindketten határozott léptekkel elindultak a minisztérium épülete felé. Osztályvezető úr! kiáltotta zeg, mire a hivatalnok kissé behúzta a nyakát, úgy fordult az ismerős hang irányába. – Zeg úr, minek köszönhetem a váratlan látogatást? Vagy csak véletlenül jártak erre? – kérdezte immár széles amelyben, mint mindig, most is ott bújkált az irónia. – Igen, illetve hát nem teljesen. Tudja, sétáltunk nübillel a városban, és a tegnapi tárgyalásról beszélgettünk, ált egyik lábáról a másik Zeg. Sajnos még mindig a türelmüket kell, hogy kérjem, de néhány héten belül bizonyosan hadarta az osztályvezető, de Zeg udvariasan a szavába vágott. Éppen ez az, amiért végül mégis erre kanyarodtunk, remélve, hogy munkaidő után esetleg összefutunk önnel. A sivatagi harcos kedélyesen mosolyogni próbált, de nem nagyon ment neki. Nos, ez sikerült, és bár nem beszéltük meg, szívesen meghallgatom önöket, menjünk talán be. Mutatott kelletlenül a minisztérium hínáros épülete felé az osztályvezető. Nem szükséges, hiszen csak nagyon rövid időre tartanánk fel. Mondta Zeg, zavartam. Szóval, az a helyzet, hogy kisé elragadtattam magam a legutóbb, és ezért szeretnék elnézést kérni. Nézze! Én katona vagyok, a tárgyaláshoz nem igazán értek, hamar indulatos leszek. Nübilis csitított, nekünk sivatagiaknak is megvannak a magunk szokásai, de az ittenieket is tiszteletben kell tartanunk. Tülelemmel kell lennünk, nem megy minden olyan gyorsan, mint egy háborúban. Inkább össze kellene fognunk, hiszen itt vannak ezek a lyukak is, ugye? Ugyan, maga egész jól tárgyalt, semmi oka szabadkozni. Az indulatait is megértem, hiszen a társaiért aggódik. Higyel közös érdekünk, hogy a helyzet rendeződjön, hiszen a mi polgártársaink is odabent sinlődnek. Nagyra értékelem a gesztusát, mi is hamarosan megoldási javaslattal jelentkezünk. Mosolygott nyájasan az osztályvezető, mert neki ez bizony igen jól ment. Ami pedig a lyukakat illeti, váltott az arca érdeklődővé, Hallom, megint ott jártak, a város mellett megjelent kürtőnél. Talán sikerült megtudniuk valamit? Sajnos nem. Igaz, a sivatagban felállt tudományos tanács megbízatására végeztünk néhány mérést, ezeket majd ők elemzik ki részletesen. Úgy tudom, nagy erőkkel keresik a megoldást, válaszolta Zeg. Hát akkor további kellemes időtöltést a városban. – Köszönöm, vezető úr, és még valami. Szeretném tolmácsolni a Sivatagi Városi Kormány üdvözletét is. Az ő nevükben is beszéltem az előbb. – Értem, köszönöm. Minden jót, bólintott az osztályvezető, ám miután zegék hátat fordítottak neki, alig észrevehető szemmozdulattal jelezte két civilruhás tisztnek, hogy kövessék a párt. – Milyen meggyőző volt! – ha nem tárgyalnánk vele hetek óta, még el is hinném neki, hogy tényleg a megoldáson ügyködik, és hamarosan pontot teszünk az ügy végére, mondta Nübil, miközben Zeggel befordultak egy mellékutcába. Ősem Ő sem bízik bennünk, ne félj, mutatott finoman maga mögé Zeg. Nübill pedig néhány másodperc múlva lopva hátranézett, és azonnal megpillantotta azt a két alakot, akik a minisztérium óta követték őket. Zeg, ez félelmetesebb, mint amikor az Eidóra repültünk. De hiszen neked már volt benne részed. Az ellenállásban is figyeltek titeket. Zeg úgy beszélt, hogy közben se nübirre, se hátra nem nézett. Mégis mindent látott és érzékelt. Alig érezhetően meggyorsította a lépteit. Igen, próbált vele lépést tartani Nübil, lassan futnia kellett. De ennek az embernek a tekintete? Meg az a Tettetett kedvesség? Aztán ezek a titkos rendőrök? Nübi levegő után kapkodott, nem is tudta befejezni a mondatát. Ő már tudott róla, hogy ott jártunk a lyuknál, de szerencsére sikerült elterelnünk a figyelmét. Eddig bevált a csel. Reméljük, hogy a barátaid is ügyesen teszik a dolgokat. Mondta Zeg, és még gyorsabb fokozatra kapcsolt. A vízügyi minisztérium osztályvezetője még néhány percig ott állt az épület bejárata előtt, majd beszállt egy lebegő járműbe. A szerkezet nagy sebességgel a házak fölé emelkedett, az utcasarkán ekkor egy fiú lehajolt, hogy megigazítsa a ruháját, ám valójában a kommunikátorába beszélve adta meg a jármű repülési irányát. A fekete légjáró halk puffogással repült a város felett. Egy közeli vulkán betontoronyban hamarosan észlelték a közelettét, és továbbadták az információt a szomszédos városrészben várakozó léghajónak. A léghajó halk sziszenéssel egy pillanat alatt felfúvódott, és már is néhány emelet magasságában lebegett. Innen már látták a puffogva közeledő légjárót, amelyet a magasból követtek figyelemmel. Amikor az osztályvezető járműve földet ért a város másik felén, Nübil barátai, már ott várták. A hivatal gondosan körülnézett, amikor kiszállt a légjáróból, és az üdvözlésére siető sötétruhás alakkal is többször szemügyre vették a vidéket. Amikor meggyőződtek róla, hogy senki nem látta őket, besorrantak egy ház kapuján, az ajtó hermetikusan bezáródott mögöttük. A szemközti falról ekkor levált valami. A vulkánbeton díszítés egyik eleme kelt életre, halk léptekkel át a szűk utcán, majd a ház falához simult. Az ellenállás embere végig láthatatlan maradt. Halkan a kommunikátorába beszélt. – Megvan a kód? – kérdezte az akciót távolabbról figyelő barátaitól. – Még egy percet adj! Ezt a kaput különösen erősen védik, távvezérléssel. Eddig nem tudtuk feltörni, de mindjárt megleszünk. Az ajtó valóban néhány másodpercen belül kinyílt, a díszítő elem pedig besurrant rajta. Éppen jókor az össze-vissza és felle kanyarodó folyósókon ugyanis több tucat irányba is mehettek a célpontjai, és ha csak egy kicsit is késik, nem tudja meg, melyik járatot választották. Viszont a fekete ruhás alakot még épp meglátta, ahogy belép az egyik folyósóra. A városi építészet egyik jellegzetessége volt, hogy egy ház a barlangokat utánozva épült fel, a lakások átjárhatóak voltak és nem alakultak ki szintek, mindenfelé lehetett haladni egy épületen belül. Mindez természetesen a bolygó legmodernebb technológiája egészítette ki, a holografikus figyelmeztetések, a kézjelekkel nyitható ajtók, a sziklákból előugró válaszfalak. Az osztályvezetőt és kísérőjét nem volt könnyű követni, mert rendkívül gyorsan haladtak, ahogy az egykori ellenállás álcázott tagja kivette éppen az épület középpontja felé, valószínűleg azért, hogy kívülről szinte lehetetlenné váljon a beszélgetésük lehallgatása. Ő azonban oda bent volt. Egy kissé lemaradt, hogy élesítse a műszereit, és a hőérzékelőn azt látta, hogy a két ember az egyik helyiségben megáll, és a már bent lévő alakokkal kezd beszélgetni. Mindez a megfigyelőtől két helyiséggel távolabb történt, ő azonban nem mert közelebb menni, mert félt, hogy a köztes szobába időről időre kikukkantanak. A kommunikátor nem működött, a házat ugyanis, legalábbis erre az időszakra, leárnyékolták. Hűha! Ezek után nem bíznak semmit a véletlenre! Gondolta, és amilyen gyorsan csak lehetett, előkészítette a lehallgató berendezését. Ezt még egy korábbi akció során zsákmányolták a minisztérium embereitől, akár csak a férget, amelyet a folyó elterelésekor alkalmazott az egykori hatalom. A professzor egyik kedvenc eszközét természetesen a tiltott technológia alapján építették. A lehallgató szerkezet intelligens volt és önjáró. Átmászott az ajtó alatt, eljutott a másik helyiség bejáratához, ott megállt, felkapaszkodott és függőlegesen rálapult a tolóajtóra. Rendkívül finom fúrója behatolt az anyagba, és elhelyezte a mikrofont az adóval együtt. A szerkezet ekkor halkan visszatért a gazdájához, aki ellenőrizte a vételt. Mindent lehetett érteni. Elindította a felvételt. Azt sejtettük, hogy ezekkel valami nincs rendben, de hogy ekkora a baj arra álmomban sem gondoltam. Morfondírozott zeg miközben sivatagi szokás szerint melegitalt töltött Nübilnek és az egykori ellenállókból verbuválódott csoport tagjainak. Nemrég nézték meg a felvételt, amelyet szerencsére sikerült észrevétlenül kicsempészni az épületből. Valahogy értesíteni kellene az új kormányt, mert amire ezek készülnek, az újabb háborúhoz vezet. Vetette fel Nübil. Én is gondoltam erre de most már biztosra veszem, hogy minden fajta kommunikációt lehallgatnak. A videó üzenetet tehát a bolygó kommunikációs csatornáink keresztül nagyon veszélyes lenne eljuttatni. Lehet, hogy nem is sikerülne, de semmiképpen sem szabad megtudniuk, hogy rájöttünk a titkukra. Magát a felvételt kell elvinnünk a sivatagba, mondta Zeg. De itt még nem fejeztük be a feladatunkat, – szólt közben übil. – Még a végére kell járnunk ennek a börtön dolognak, hiszen ha elmegyünk, lehet, hogy már vissza se engednek minket ide. Ráadásul ez a rossz minőségű hangfelvétel nem a legmeggyőzőbb bizonyíték. – Hát igen – fűzte tovább a gondolatot, Zeg. – Ezt csak az hiszi el nekünk, aki ismer minket és bízik bennünk. A főparancsnok és a sivatagjak ugyan hinnének nekem bizonyíték nélkül is – de a városiaknak ez kevés lesz. Viszont akkor is el kell juttatni hozzájuk valahogy, mert arra talán elegendő, hogy egy komolyabb vizsgálat induljon az ügyben. Vakarta fejét zeg? Csak az a kérdés, hogyan? Mondta tanács tananul Nübill is. De hiszen a megoldás pofon egyszerű. Pattant fel furtűr a díszítő elem. Az az ellenálló, aki megszerezte a felvételt. Kedves barátaim! Lássuk már valami hasznát annak, hogy van itt nekünk egy kitűnő alagutunk, amely átszeli a félbolygót. Kérjük meg a professzort, hogy küldje vissza a férget, az majd elviszi a felvételt a sivatagba. Ez aztán az ötlet, furdőr! Csapotta vállára zegge lelkesen, mire furdőr azonnal kiköpte a sivatagi italt. Talán kibír még egy oda a masina. Már is üzenek a professzornak. Ez talán még nem lesz gyanús, hiszen már egyszer átküldtük a gépet, most is a szemük zajlik majd a művelet. Fűzte tovább a tervet, zeg. És mit csinálunk? Tovább tárgyalunk az áruló osztályvezetővel, mintha mi sem történt volna? Kérdezte Nübil. Pontosan ezt tesszük. Elküldjük a férget a hangfelvétellel, ez meggyőzi a sivatagi városi tanácsot az azonnali lépésekről. Közben bizonyítékot szerzünk a barlangbörtönből is. Csakhogy. Ehhez be is kell jutnunk valahogy. Zeg itt félbehagyta a mondatot, majd sokat mondóan furtűrre nézett. Hová? kérdezte döbbenten az egykori ellenállás egyik legfiatalabb tagja. Igen, jól hallottátok. Be kell jutnunk a barlangbörtönökbe. A döntő bizonyítékot ott kell megszereznünk. Erre sem nekem, sem nübilnek nincsen esélye. Zeg kis szünetet tartott. Van viszont itt valaki köztünk, aki besurranó képességét éppen most bizonyította. Ekkor már minden tekintet furtűrre szegeződött. Nem, ezt igazán nem kérhetitek. Csak a barlangbörtönben ne kelljen mennem. Végig az ellenállásban. Minden erőmmel ezt akartam elkerülni. Kapálózott furtűr. És? És? Nagyon jól sikerült is. Kezdte el a nógatást nöbül is. Ennek köszönheted, hogy soha nem vettek nyilvántartásba. Ez most nekünk sokat segíthet. Nincs priuszod, a múltad tiszta. Csak meg kell találni a módját annak, hogy valahogy bekerülj oda. A többi meg már könnyen megy neked. Könnyen? És a frekvencia? Meg azok a szörnyű mendemondák a húsevő rabokról? Nem, ez nem nekem való. Miért nem megyzek kapitány? Vele nem mernének újat húzni. Na de velem? Még reggelire sem vagyok elég nekik. Furtűr izgalomba jött, és ettől Zegnek kifejezetten jó kedve Hirtelen az egész arca mosolyogni kezdett. Ilyenkor olyanná vált, mint egy kisgyerek, ami éles ellentétben állt óriás, tagba alkatával. Nübil ekkor az első ilyen mosolyakor szeretett bele. Furtűr, hiddel szívesen mennék! Mondta most már komoly tekintettel Zeg. Ezerszer inkább a barlangbörtön, mint az osztályvezető tárgyalószobája. Viszont engem ismernek, kizárt, hogy beengedjenek, és még ha kierőszakolom is valahogy, diplomáciai úton semmiképpen sem jutok el a titkos szektorokba. Emellett azonnal rájönnének, hogy megsejtettünk valamit, és pillanatok alatt eltüntetnének mindent. Szóval, csak úgy van esélyünk leleplezni őket, hogyha azt is bemutatjuk, ami ott bent zajlik. Furtúr? ilyen komoly küldetéssel soha nem bíztak meg az ellenállásban. Zeg a háború legnagyobb hőse, megtiszteltetéstőre feladatot elfogadni, mondta neki egy társa, ám Zeg megunta a győzködést. Nálunk a sivatagban senki nem utasíthat vissza egy küldetést, még akkor sem, ha az veszélyes. Neked viszont nem kötelező, nem vagy sivatagi harcos, de még a városi katonák közé sem tartozol. Nincs probléma, ha nemet mondasz, már eddig is épp eleget segítettél. Jó. – Vállalom! – szólalt meg hosszú hallgatás után furtűr. – De aztán hozzatok ki, ha bajba kerülök! – Ezt személyesen garantálom, ha nem jelentkezel a megbeszélt időben, bemegyünk, érted, és akkor már nem tarthat vissza a diplomácia. Vigyorgott elégedetten zeg. – Ez így már kétségtelenül jobban hangzik! – mondta furtűr nem túl mély meggyőződéssel a hangjában. A majdnem teljesen kör alakú terem közepén szökőkút csobogott. A széles és lapos tálcákból zöldes-kékes gyöngyfüzérként húlt alá a víz ott, ahol éppen túlcsordult az edény. Ahogy a föld alatti sivatagi város szinte összes helyiségében, úgy itt is kékesen derengett a mennyezet, ahová az uttava pusztító sugarait levezették, és azok egy nagy, ovális világítótesten keresztül szórodtak szét. A napsugarak megszelidítésében, hasznosításában és tárolásában a sivatagiak olyan magas szintű technológiát fejlesztettek ki az évek során, hogy a városiak a mai napig alig hitték el, létezik ilyesmi. A legnagyszerűbb találmányuk talán a fény tárolása. Képesek mélyen a föld alatt, gömb alakú szerkezetekben fogjul ejteni az Uteva sugarait. Ezt az energiát hasznosították a napsugár ágyukban, ami sorsdöntőnek bizonyult a harcok során. Ezt töltik be a harcosok kézi fegyvereibe, a napsugárvetőkbe, és természetesen békész célokra is alkalmazzák. Ez az alapja a fűtési, az energetikai rendszernek, az informatikai hálózatnak és az áramtermelésnek. A fényből nyert hő segítségével melegítik a vízzáró réteg alatt kavargó, hatalmas óceánból nyert vizet is, amelyből korlátlan mennyiség áll rendelkezésre itt, a bolygó legforróbb, legszárazabb pontján. A víz melegítése során közvetlenül érintkezik a fénnyel, hiszen áthalad a koncentrált sugarakon. Már az első kísérletek során azonnal észrevették, milyen szépen, milyen varázslatosan csillog a víz, amikor ez a sugárnyalább áthator rajta. Innen jött az ötlet, hogy a föld alatti terek világításához felhasználják a hálózatban keringő vizet, így a világítás a fűtés és a melegvíz előállítása egy helyen történik, ráadásul ez a szórt, hullámzó fény kellemes és nyugtató hatású is. Nem csoda, hogy a sivatagi emberek semmi pénzért nem cserélnének városi hiába olyan mesebeli is az a vidék. Nekik ez a kettősség jelenti az életet. A kinti lét, ahol közvetlenül találkoznak a természettel, a forró homokkal, a végtelen dűnékkel és az útteva tüzes sugaraival, amelyeket még a védőruhában sem lehet néhány óránál tovább elviselni. Itt a föld termekben pedig a biztonság a kényelem uralkodik. A hétköznapok egyik legfontosabb elfoglaltsága a fürdőzés. Minden föld alatti településen több fürdő is található. A hatalmas termekben a fal melletti kőpadokon ülnek az emberek, a medence centrumában alakították ki a szökőkutat. Itt nem alulról tör felfelé a víz, hanem a világító plafonból ömlik alá középen, majd oszlik el a nagy, lapos tálakban, hogy végül gyöngyözve lecsobogjon a medencébe, éppen a kellő hőmérsékletem. A központi csobogónál két gyerek lubickolt. Nagyjából egyidősek lehettek. önfelettem pancsoltak, most éppen a fiú fröcskölte a lányt, aki elesett, és a víz alá merült. A kisfiú először nagyot nevetett, aztán hirtelen lehajolt, és felrántotta a kislányt. Aloris, ez fájt! Kiáltotta a lány, de nem nyitotta ki a szemét. Ne haragudj, Lout, csak azt hittem, valami bajod esett. Jaj, Aloris! attól még, hogy nem látok, a lábam még leér. Tudom, csak megijedtem. Semmi baj. Na, álljunk a víz alá tovább aztán amikor elfáradtak, kiléptek a medencéből, és a nagy, fehér lepedőkbe burkolózva leültek az egyik padra. Aluris végig lóton tartotta a szemét, hogyha elesne, azonnal elkapja. Nem ért hozzá, mert tudta, hogy a lányt zavarja, ha túlzottan gondoskodik róla. Legszívesebben elmondta volna neki, milyen gyönyörű a víz ott fönt, ahogy a világító testből kizubog. Nem csak a víz, hanem a fény is kiömlött a kivezető nyíláson, még egy lényegűek voltak, mégis külön kellett válniuk, de a csodát, a kettő egységét ott fönt, mégis tetten lehetett érni, látni lehetett. Tudom, mire gondolsz? Mondta komolyan lót. Na, mire? Hát arra, hogy én nem látom a vizet, a fényt, hogy nem látok semmit. Nem is erre gondoltam, mondta a szemét lesütve Aloris. Ugyan már, hiszen mindig tudom, mire gondolsz, ahogy te is tudod, hogy én mire gondolok. Hát igen. Eddig csak Envib közelében éreztem. De mostanában. Alurisz elgondolkozott. Az öccse, Envib, csak másfél éves, mégis ugyanúgy beszélgetnek vele, mint amikor egymással játszanak. Már a születésekor is megértették egymást szavak nélkül, és azóta ők hárman így kommunikálnak egymással. – Emlékszel még, hogy legutóbb mit mondott? – kérdezte Lót. Igen, a vonzásról beszélt, de nem nagyon értettem. – vallotta be Aluris. – Én sem pontosan, de arra emlékszem, hogy mi is benne voltunk, mi hárman, hogy így egymásra találtunk, meg hogy ezért kering az Albahor és az Uteva körül, mint ahogy a tibolygótok is a csillagja körül. – mondta Lót. Igen, földnek hívták, most is annak hívják talán. A csillagot pedig napnak. Aloris ezt már kicsit szomorúan mondta, miközben még mindig a szikrázó vizet bámulta. Egy folyót látott maga előtt, felülről nézte egy hegyről, gyönyörű, nagy zöld fák árnyékában játszott a barátaival, aztán meglátta az édesanyját, ahogy közeledik felé, mosolyogva. – Nagyon szép az anyukád! Dália olyan, mint egy királynő! – mondta Lout, és megfogta Aloris kezét. Hiányzik neked a régi otthonod? Hát van, ami hiányzik. Olyan furcsa. Az a hegy, meg a folyó. Láttam, nagyon szép, vágott közbe lót. De aztán sok olyan rémes dolog is történt, hogy igazából nem bánom. A menekülés a falunkból, az a szörnyű mocsár, a farkasok, meg az a félelmetes nagy űrhajó. Itt is sok rémes dolog történt mondta low és ő is elkomorodott. Eszébe jutott a város, ahol Nübillel éltek. Neki nem is volt igazi anyukája, legalábbis nem ismerte. Nübil nevelte, aki még maga is félig gyerek volt, amikor hozzákerült. Hányszor bujkáltak, hányszor zaklatták őket a vízügyi miniszter emberei. Aztán jött zeg. Felrepültek az ájadóra, a sivatagban szálltak le egy konténerrel. A jéghideg sivatagban. Én a melegebbik részére érkeztem, mondta vidáman Aloris, mert kezdte élvezni, hogy valóban látják, értik, mire gondol a másik. Az egész utazás olyan volt, mint egy álom. Ott bent, a napsugárhajóban. A csillagok között repültetek. Aztán egyszer csak megérkeztünk. Egyből a föld alá bennünket, és anyukámnak el kellett mennie a városba. Nem sokkal később kitört a háború, és... És találkoztunk! – mondta nevetve Laut. Igen. Végre volt kivel játszanom? – mosolygott Alurisz. – Itt azért elég jó volt. Most is elég jó. – Nekem is. Menjünk fürdeni! – kiáltotta Lout vidáman. A féreg a sivatagi főparancsnok szobájában feküdt az asztalon. Az alagútjáró szerkezett testéből hosszú drót lógott ki. Ezen keresztül játszották le a furtűr által készített hangfelvételt a Vízügyi Minisztérium osztályvezetőjének titkos találkozójáról. Miután meghallgatták, sokáig egyikük sem szólalt meg. Ezek nagyon rossz hírek, mondta végül a főparancsnok, aki nem csak a hadsereget, hanem a sivatagi hagyományok szerint az egész népet is vezette. – Úgy tűnik, a vízügyi miniszter követői még mindig nagyon aktívak! – válaszolta röviden a professzor. Különös érzés kerítette hatalmába mindkettőjüket. A döntő ütközetben ugyan egymás oldalán harcoltak, de egyikük a sivatagból, másikuk a városból származott. A professzort ugyan kényszerítették a folyó elterelési munkálatok vezénlésére és kis hián maga is a barlangbörtönbe került, ám azelőtt ő is részt vett a tiltott technológiák alkalmazásában, éppen előttük feküdt kiterítve a féreg, a bűnös tudás manifestuma. A főparancsnok, a sivatagi nép vezetőjeként, két évvel ezelőtt még ős ellenségnek számított, most pedig éppen az ő laboratóriumában végezte legújabb kutatásait. Nézze, professzor! Lehet, hogy hibát követek el, mert nem kellene bíznom magában. De miután megismertem, és a döntő harcban mellénk állt, illetve Zeg is magának címezte az üzenetet, úgy döntöttem, hogy beavatom a terveimbe. Megtisztel, főparancsnok úr, és kérem, ne feszélyezze, hogy a városból származom. A vízügyi miniszter senki házi követőit mindenkinél jobban utálom. Vigyorgott a professzor. Mondja, tudott még valaki a féreg legutóbbi útjáról magán és Zegen kívül? Kérdezte komor arccal a sivatag főparancsnoka. Nem, főparancsnok úr ezúttal Ezvin sem kísért el, csak az a két sivatagi kolléga, akiket ön rendelt mellém. A professzor ösztönösen lehalkította a hangját. Ezvinben ugyan? Tökéletesen megbízom, hiszen az ellenállás vezetője volt, mégis jobbnak láttam, ha erről ő sem tud. Helyesen tette. Én is kedvelem Ezvint, sőt, kitűnő harcosnak tartom olyannyira, hogy akár köztünk is szolgálhatna, de talán még az ő érdekében is jobb, ha mindezt titokban marad. Egyelőre. És hát önt is arra kérném, professzor, hogy ne beszéljen erről senkinek. Semmilyen körülmények között. Nézet sokat mondóan a professzorra, aki azonnal megértette a célzást. Igen, köszönöm, hogy ilyen diszkréten utalt a elárulom magának, hogy részegen még soha semmit nem kotyogtam el senkinek, ugyanis szerencsére másképp hat rám az ital, mint az átlag emberekre, legalábbis ebből a szempontból. Nagyon hamar berúgok, de érdekes módon percek alatt ki is tudok józanodni. Szóval értem, professzor. Szakította félbe finoman a főparancsnok. Az a helyzet, ahogy mondani szokták, ez egy nagyon kényes ügy. A felvétel tanúsága szerint a városiak egy csoportja éppen a barlang börtönöket jelölte ki a tiltott fejlesztések új helyszínéül. Ott gyártják az új fegyvereket, és újabb robot arzenát állítanak csatarendbe. Voltaképpen nem is ez a tény aggaszt engem elsősorban, hiszen a felkelőkkel, a városi kormányjal közösen képesek vagyunk legyőzni őket. Már másfél éve is a csata a miavunkra dől el, ha a szellemlények nem lépnek közbe. Inkább az zavar, folytatta elgondolkodva a főparancsnok, hogy nem tudom mennyien is állhatnak mellettük. A városi nép közül egyértelmen csak az ellenállás kötött szövetséget velünk, a többség továbbra is bizalmatlan. Itt vannak a legjobb tudósaik, mi is szép számmal küldtünk mérnököket, megfigyelőket a városba, de a többség továbbra sem ismer minket, és mi sem önöket. Ez persze természetes a közel ezer éves elszigeteltség után, de egy esetleges újabb konfliktus helyzetben kérdéses, hogy ki, hova állna. Az is nagyon zavaró, hogy a vízügyi miniszter követői ilyen magas szinten épültek be a hatalomba. Nem csak egy szakadár csoport tagjaiként tevékenykednek, és hogy éppen a vízügyi minisztériumban az maga a szarkazmus csúcsa. Gyakorlatilag állami kereteket biztosítanak a titkos fegyverkezésnek, mindennek pedig egyértelmű célja, hogy a sivatagiakat végleg elpusztítsák, vagy legalábbis az uralmuk aláhajtsák. Ezek után nem tudom, melyik városi tudósban lehet megbízni, és melyikben nem. Sajnos azt kell, hogy mondjam, Mindenki, aki a városból érkezett, potenciális kém vagy ellenség lett újra, ráadásul éppen itt, a féltve őrzött föld városaink szívében. Ezért előre szólok önnek, professzor, hogy a városiakat nem tekintjük tovább a szövetségeseinknek. A tudósaik mostantól félre vezető adatokat kaphatnak, szigorúan figyeljük minden lépésüket, még a magáét is, legalábbis a rendkedvéért. Ezt! Természetes, sőt, ha gondolják, még segíthetek is önöknek ebben. Köszönöm, professzor, bár már eddig is rengeteget segített azzal, hogy Zeg felvételét megmutatta nekem. Nagyon fontos, hogy a város semmit nem velt észre abból, hogy a mi hozzáállásunk megváltozott. A látszatot fenn kell tartani, a közös kormány tovább tárgyal, a kapcsolatokat színleg tovább erősítjük, sőt, még több területre engedjük be a városiakat. Ám mostantól észrevétlenül ugyan, de újra harckészültségben leszünk. Értem, főparancsnok úr, köszönöm, hogy mindezt megosztotta velem. Természetesen mindenben számíthat rám, mondta a professzor, aki tudta, mikor nem szabad viccelni. Nem is volt hozzá kedve, sőt, az arca kifejezetten gonterheltnek tűnt. A féreg érkezése! És zeg üzenetem mellett most én is megkívánok osztani önnel egy nagyon fontos felfedezést, folytatta elgondolkozva. Ez annyira fontos, hogy csak önnek mondhatom el, és bármilyen hihetetlen is, kérem, vegye komolyan. Hallgatom, professzor. Nos, a következőről van szó. Amint tudja, néhány napja sikerült elfogadtatnom a Városi Sivatagi Tudós Bizottsággal azokat a fontos észrevételeket, amelyeket a lyukak kapcsán tettem. Hogyne, már tárgyaltam is a városi vezetéssel. Hamarosan minden szükséges segítséget megkapnak a további kutatásokhoz, felelte a főparancsnok. Igen, erre számítottam is. Azonban a helyzet az, mondta a professzor, hogy a Jelenlegi ismereteink alapján nem sok mindent tehetünk a bolygót átszelő járatokkal kapcsolatban. Amint azt nyilván ön is tudja, azoknak az anyaga egyszerűen nem reagál semmilyen hatásra, és az alakutak megállíthatatlanul közelítenek egymáshoz. Valóban csak két hetünk van arra, hogy bármit is csináljunk legalábbis a jelenlegi fizikai elképzeléseink alapján. Én viszont biztosan tudom, hogy ezt az anyagot igenis lehet semlegesíteni. Professzor, épp most említette, hogy a mi tudásunk szerint ez nem lehetséges. Ön tehát a birtokában van valamilyen más megoldásnak? Tisztában vagyok a szakértelmével és a kreativitásával, hiszen a városi folyót nem sokan lettek volna képesek elterelni. Köszönöm, főparancsnok, de... Ez most itt nem az én érdemem, hiszen ezt az új technológiát én nem ismerem. Csak azt tudom, hogy létezik, válaszolta a professzor, és a hangjából érződött sokkal többet tud annál, mint amit ezzel az egy mondattal elmondott. A főparancsnok is érezte ezt. Minden bizonnyal a régi, tiltott könyvekre gondol. Végül is azokat a városban őrizték. Ön is betekintés nyerhetett a technológiába. Engem sosem engedtek túl közel a tiltott iratokhoz, csak egy-egy részét ismertem meg a technológiának. Mindent a vízügyi miniszter és szűk köre tartotta kezében, a rész feladatokat végző tudósoknak csak bizonyos információkat adtak át. Nem, én egészen másról beszélek, nézett a főparancsnokra a professzor. Az a módszer. Az az anyag, amely semlegesítheti az alagutakat, egy másik világból származik. Egy másik világból? Nem értem. Most szeretném megkérni arra, hogy minden szavamat vegye komolyan. A helyzet az, hogy a lyuka kutatásakor felfigyeltem egy rendkívül érdekes dologra. Minden egyes kürtő bejáratánál apró élő lényeket találtam, kékesen derengő kis csúszómászókat, vagy férgeket, ha úgy tetszik, bár igen, nehezen lehet besorolni őket az általunk ismert törzsfejlődési rendszerekbe. Ezek azok a lények, akikkel ön beszélget is, kérdezte némileg bátortalanul a főparancsnok, hiszen nem akarta megbántani a professzort. Látom már önhöz is eljutott a szóbeszéd, de nem is baj, hiszen éppen az volt a célom, hogy eltereljem a figyelmet róluk. Éppen ezért látványosan sokat is ittam. E, Bevalom nem esett nehezemre. Hogy még a kutató kollégák se vegyék komolyan ezt a kérdést? Úgy tűnik sikerült is bagatelizálnom a témát azzal, hogy beszélgetek a férgekkel, hiszen... Egyelőre senki nem figyelt fel rájuk. Minden esetre a helyzet az, hogy ezekkel a lényekkel én valóban kommunikálok. A professzor gyűrött ábrázata groteszk vigyorba rándult, ami meggyőzőnek semmilyen módon nem volt nevezhető. A főparancsnok mindennek őszintén hangot is adott. Ez sajnos továbbra is meglehetősen hihetetlennek tűnik. De kérem, fejtsek részletesebben. Amikor a második kürtőnél is felfedeztem az apró lényeket, biztos voltam benne, hogy van valami összefüggés a lyukak anyaga és a kis férgek felbukkanása között. A laboratóriumban elkezdtem vizsgálni őket, és hamarosan magam is meglepődtem valamin. Ez pedig a mozgásuk volt. Éppen a lyukak anyagán morfondíroztam, és közben oda sem figyeltem arra, hogy mit nézek éppen. tegyen bámultam azt az üvegedényt, amelyben az egyik féreg tekergett össze-vissza. Talán azért vettem észre, mert nem kifejezetten őt figyeltem, minden esetre feltűnt, hogy a mozgásában bizonyos periódusok ismétlődnek. Mivel amúgy sem jutottam előre a gondolataimban, mint egy pihenés pihenésképpen, Lefuttatta egy programot, amelyik ezt az ismétlődő tekergést elemezte. Ekkor döbbentem meg először. A mozgásukban ugyanis rendszert fedezett fel a számítógép, úgy tűnt, hogy bizonyos mozgás elemek jelentést hordozhatnak magukban. Ezeket a sorozatokat pedig a kislény rendszeresen megismételte a mozgásával. Az az ötletem támad, hogy készítek egy kis robotférget, persze nem akkorát, mint az alagútjáró barátunk, amelyik képes hasonlóképpen mozogni. A már rögzített tekergés sorozatot így lejátszottam a kiszemelt kísérleti alanyomnak, amelyik ekkor azonnal felhagyott a mozgása ismételgetésével, és valami egészen büdös szagot eresztett ki magából. Aztán a már megismert elemeket, teljesen más sorrendben rendben kezdte letekeregni. Rájöttem, hogy az apró élőlény megpróbált kapcsolatba lépni velem. Az első és sokat ismételt sorozat egyfajta ABC, vagy ö, legalábbis fogalomtár volt, a kulcs a nyelvének dekódolásához. A számítógép segítségével igyekeztem megfejteni ezt a nyelvet, és addig próbálkoztam a műféreg segítségével, amíg lépésről lépésre el nem kezdtük megérteni egymást. Már a sikerült olyan szinten kommunikálunk, hogy tudományos kérdésekről is képesek vagyunk értekezni. A főparancsnok komoly arccal figyelte a professzort. Csak nem azt akarja mondani, hogy tőlük tudta meg mi a megoldás. De igen, főparancsnok úr! Ők mondták el, mit kell tenni? Az Albahor bolygón nem sok olyan ember élt, aki ebben a pillanatban nem nézte volna teljesen bolondnak az iszákos professzort, és ne zárta volna le a beszélgetést udvariasan, hogy aztán a tudóst orvosi megfigyelés alá helyeztesse. Talán a főparancsnok is így járt volna el, ha nem tapasztal meg annyi meglepő dolgot az elmúlt időszakban. Azelőtt elképzelhetetlen volt a számára, hogy beszéljen egy olyan idegen, intelligens lény képviselőjével, aki egy egészen más világból érkezett ide. Ám kétségtelen tény, hogy a főparancsnok másfél évvel ezelőtt járt egy idegen űrhajóban. Emellett jelenleg is náluk él az az asszony, akit ezek az idegenek, vagyis az utazók, egy távoli bolygóról hoztak magukkal, pedig azelőtt nem hitték, hogy az univerzum más pontjain is lehet értelmes élet. Az Albahorra nemrég olyan lények érkeztek, akik képesek voltak belebújni bárkinek a bőrébe és az akaratukkal irányítani egy egész hadsereget. Valódi hatalmukat szerencsére meg sem mutathatták. Ezeknek a szellemlényeknek köszönhették a hét rejtélyes lyukat is, amelyek most éppen a bolygójuk létét fenyegetik. És ott volt még az a kristály, amelynek birtoklásáért a bolygó két civilizációja kis kipusztította egymást. Ezek után a beszélő férgek elmélete sem tűnt annyira meglepőnek. És mit kell tenni, professzor? Kérdezte szárazon. Építeni kell egy űrhajót, mondta a professzor, mintha mi sem lenne természetesebb. Hm, egy űrhajó oldaná meg a lyukak rejtéjét. Igen, főparancsnokom, pontosan, ahogy mondja, egy űrhajó. Lelkesedett a professzor, szemében az őrült tudósok lángoló tüzével.